Nyomdákról és könyvekről A potala tövében fekvő ső a nyomdájáról is híres. Magas, komor épület ez, ahol nem zakatolnak nyomdagépek, csak a szerzetesek hangja visszhangzik végig a termeken. A hosszú polcokon farönköket tárolnak, amelyeket könyvkészítéshez használnak. Végtelenül sok munkába kerül, amíg egy könyv megszületik. A szerzetesek először kis fadeszkákat szabnak ki kézzel, mert fűrészmalmok nincsenek. Aztán egyenként faragják a cikornyás betűket a kis nyírfadeszkákba, és a kész táblákat gondosan elrendezve halomba gyűjtik. Szinte véget nem érő munka ez, mert egy olyan könyv betűkészlete, például, mint a kagyúr, gyakran egy egész csarnokot megtölt. A nyomdafesték elkevert korom, amit a szerzetesek jaktrágya égetésből nyernek. Festés után papírmásolatot készítenek a fatáblákról. A könyveket nem kötik be, azok mindkét oldalon telenyomtatott nyomtatott, lazalapokból állnak, amelyeket két faragott fa fedőlap közé raknak. A kész könyveket vagy a nyomdában lehet megrendelni, vagy a bárkoron veszi meg őket az ember valamelyik könyvkereskedőnél. Az a szokás, hogy otthon sejem kendőbe göngyölik és gondosan elteszik. Mint hogy mindig vallásos tartalmúak, nagy tisztelettel kezelik őket, és többnyire az oltáron van a helyük. Minden jómódú házba megtalálja az ember úgy a kagyúr valamennyi kötetét, mint annak 240 kötetes magyarázatát. Ezekkel a könyvekkel a tibetiek nagyon gondosan bánnak. Soha sem jutna például valakinek eszébe egy könyvet egy ülőhelyre letenni. A mi könyveinket nem becsülik meg ennyire. A tibeti könyvek ára papír minőségétől függ. A teljes biblia kiadás értéke megfelel egy nemes nemesvérű paripa vagy egy tucat jobbfajta jak árának. Sőn kívül még Nártánkban, Sigáce közelében van egy nagy nyomda, és csak nem minden kolostorban megtalálhatók a szentekről szóló könyvek és krónikák fadúcai. A vallás tibet egész kultúráját áthatja. Az építőművészet és a szobrászat, a költészet és a festészet alkotásai mind-mind a hitet dicsőítik, és az a céljuk, hogy növeljék az egyház hatalmát és tekintélyét. A vallás és a tudomány között még nincs ellentmondás, így a könyvek a vallási törvények mellett filozófiai írásokat és tanácsokat is tartalmaznak. A dalok és a költemények csak kéziratban maradtak fenn, nincs gyűjteményes kiadásuk. Kivételt csak a hatodik dalai láma költeményeivel tettek, amelyeket kinyomtattak. Ezeket a bazárban én is megvettem. Gyakran olvastam őket, mert tökéletes formában fejezik ki a szerelem utáni vágyat. De nem csak én szerettem ennek a magányos férfinak a verseit, hanem a tibetiek is. Sajátos jelenség volt ő a dalai lámák sorában. Nagyon szerette a nőket, és gyakran lopózott áruhában a városba, de ezt sohasem rótták fel bűnéül. Minden nyomtatott műnél értékesebb az a sok kézirat, amelyet többnyire szerzetesek írtak. Ezek gyakran adomák, mint például Akut Tömpának, a leghíresebb tibeti komikusnak az adoma gyűjteménye. Tömpa humorral bírálja korának politikai és vallási életét, és még ma is nagyon kedvelik. A népnek a humor és a komikus helyzetek iránti természetes vonzódása miatt klasszikus jelentőségre tetszert. Lászai tartózkodásom idején a város legjobb komikusa az ő nevét vette fel. Vannak olyan könyvek, amelyek a tankák rajzolására és festésére vonatkozó irányelveket tartalmazzák. A tankák fali képek, melyek buddhista szimbólumokat ábrázolnak, és minden templomban és kolostorban, de a legtöbb magánházban is megtalálhatók. Értékük koruktól és kivitelük től függ. Ezek a legkedveltebb tibeti emlékek, és minden külföldi keresi őket. E képek drága sejemre festve a buthák élettörténetét ábrázolják. Készítőik roppant büszkék hivatásukra, mert ez megkívánja mindam a könyvek alapos ismeretét, amelyekben feljegyezték a legendákat. A művész az egyes epizódok kiszínezésénél szabad teret kap, a buthák ábrázolásában azonban pontos előírásokhoz és arányokhoz kell ragaszkodnia. A sejmet munka közben egy keretre feszítik, és a kész művet drága brokáttal szegélyezik. Mivel a tankák mindig vallásos témákat ábrázolnak, tárgyaknak számítanak, ezért nem szabad őket nyilvánosan eladásra kínálni. Tibetben nagyon szigorúan betartják ezt az előírást. Az ilyen tárgyak sohasem kerülnek kereskedelmi forgalomba, és eladásuk esetén a bevételt a szentélyek vagy a szegények javára kell fordítani. Ennek ellenére egyes tankák átjutnak Tibet határán, és külföldön magas árat fizetnek értük a gyűjtők. Barátaimtól én is szerettem volna vásárolni egy ilyen gyönyörű fali képet, de egyikük sem adott el nekem egyet sem. Amikor később Darjeelingben egy különösen szépre akadtam, jelentős összegért tudtam csak megvásárolni. A régi tankák közül sok a potalába vagy más templomokba kerül, egyrészt mert egy tankát senki sem semmisítene meg, másrészt a gazdagok szeretik fali képeiket újabbakra kicserélni. A dalai lámától hallottam később, hogy csak a téli palotájában tízezernél több tanka van, nem számítva a raktárakat és más helyiségeket. Lászában minden ősszel valamennyi magánházban és templomban nagyszabású újrafestésre és nagy takarításra kerül sor, sőt még a potalát is tatarozzák. Életveszélyes munka a potala magas meredek falait mázolni, ezért ezt mindig ugyanazok a begyakorolt emberek végzik. Jakször köteleken lógva dolgoznak, és kis agyagedényekkel öntik a festéket a falakra, vagy nyaktörő helyzetekbe javítják a párkányok díszítéseit. De végül ragyogó látvány, amikor a potala vakító fehéren emelkedik a város fölé. Nagyon örültem, amikor a dalai láma azzal bízott meg, hogy erről a munkáról filmet forgassak. Ismét megörökíthettem valamit, ami biztosan egyedülálló a világon. Már a hajnalban ott ballaktam a kő fölfelé egy csapat vidám festékhordó nők között. Az óriási épülethez szükséges festéket a Sői asszonyok cipelik fel, és száz munkás 14 napi munkájába kerül a tatarozás. Volt tehát időm a felvételek elkészítésére, és kipróbáltam mindenféle távlatot, hogy hatásos képeket készíthessek. Különösen az izgatott, hogy megörökítsem azokat a munkásokat, akik ég és föld között himbálóztak a köteleken. Ebből a célból szabad bejárást biztosítottak a palota valamennyi helyiségébe. A legtöbb szoba korom sötét volt, mert évszázados limlom torlaszolta el az ablakokat, amelyekhez alig lehetett odaférni. Elfelejtett buthaszobrakat láttam mindenütt. Nem égett már vajmécses a tiszteletükre, és nem borultak már le előttük a hívők. A vastag porréteg alatt mindenütt gyönyörű régi tankákat találtam. A világ valamennyi múzeuma boldog lenne, ha övé volna csak egy töredéke annak a kincsnek, amit itt figyelemre sem méltatva félretesznek. E nagyszerű épület legalsó szintjén még egy nevezetességet mutatott meg a kísérőm. Az oszlopok alá, amelyek a mennyezetet tartják, ékeket csúsztattak be. A potala ugyanis az évszázadok folyamán süllyedni kezdett, és Lász a legjobb mesteremberei képesek voltak fáradtságos munkával újból felemelni. Ragyogó műszaki teljesítménynek számított ez ezektől az egyszerű emberektől, és alig tudtam felfogni, hogyan voltak képesek erre. Végül sikerült érdekes filmet forgatnom a Potala újrafestéséről, amelyet, mint a többi filmemet, elküldtek Indiába előhivatni.